Sektore berdineko enpresen topaketa bat burutu da goizonetan endaian. Soko burua uzoko, antuan da badi aretoan, inobazioa eta berrikuntza atalean lan egiten duten amarnaka enpresari batu dira. Euskadi Akitania Gitazmoren barruan, bitartean mugaz merkataritza ganberak eta orkestra institutuak antolatutute itzordua. Euskadiko lehiakortasun institutua da, orkestra haintzu zen. Itzorduaren helburua, Euskadi eta Akitania Skualdeko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 klusterren mapabatozatzea izan da, besteak beste, sektore berdineko enpresen taldea ta batasuna da klusterra. Ala, Olga Lorentzekin mintzatzeko parada, izan dugu bera orkestrakok ideada. Uxue Lorentz, egunon. Egunon. Zu orkestratik eh, zatoz, eh, explika iguzu, zer egiten duzue eh, orkestran? Ba, gu e, gera Euskal e, Lehiakortasun institutoa, e, ba, deusto fundaziokoa, eta egiten duguna da Lehiakortasun inguru ko eh, gaien ikerketa. E, Euskal Herri maian batez ere, ango ba, e, leiakortasuna bultzatuz, esta? eta e, gaurko ekitaldia da e, lehenengo aldiz, mugaz gaindiko gure lehen esperientzia, ez, eta saiatzen gara gure analisiak eramaten, baina beste e, lurralde batera, ez edo bilurraldeen batuetara, eta ba, hori zango zanpiskate. Euskal Herria aipatzen duzunen, ego Euskal Herria bideratzen duzueleana? E, bueno, ego Euskal Herria batez ere, saiatzen gara, leia kortasuna bultzatuz baino beti gaude ere baita e, panorama edo e, internazionalean e, jakintza jasoaz eta gero nolabait ba gure herrialdean e, ba injektat injektatzen, ez? eta bain. Eta gutxinak ari zarete iparraldearekin ere lan batzuk abiatzen. Bai, ama izango zen gure lehenengo saiakera, mm. eh? Eta horretan adigara, gara guri guretzako ere baita oso estrategikoa da, ba, bi e, pentsatzen degulako ba. E, mugaz gaindiko lurraldea, ba, garatzeko badauzkagula gaitasunak eta horretan ibiltzeko. Lehiakortasuna oso zabala da, alde guztietan dago, zein ere motan finkatzen zarete? E, beno, guk e, batez ere e, begiratzen duguna da, badibidez e, politika sistema, nola nolabait politikan lagundezak egin herrialdearen e, garapenean, baita ere estrategian ari gara, baina nez bat karrikan erregioko estrategian baizik eta bai, e, lurralde edo sub, e, beste maia txikiagotan, ba digidez deko markak eta baita ere e, ba, e, iriak ez da. Eta gero ere baita ari gara adibidez, ba enpresa mailan ere baita ikerketa egiten, nola hobetu e, enpresaren lehiakortasuna baita ere, ba berrikuntza e, organizatibotik e, eta barre, egia da, ba Lorra Oso zabaladala dela eta oraintze oraintzeretan gure ikerketa lerroak ba, hortara mugatzen dira la Aipatzen da 2008 azkeroztik ba krisi ekonomikoa dela eta, e, baderudia ateratzen ari garela, nola dago e, Euskal Herriko lehiak urtasuna? Nikusten dut orain asko anasko dago egitea eta horretan ibili bargerala danak, eta batez ere, ba, danak e, joan, gait, joan beharko gineatekela ba, e, abia puntu berdin eruntz, eta horretan lan egin beharko genuenukela, ez dut ikusten oraindik dik inongo aldaketarik. Beraz, gaur, bueno, maien guru edo itzaldi batean parte hartu behar duzu, orkestra kordezkari bezala, bi e, ateak irekitzeko eguna da, gaurko hau? E, bai, nik dut guke gure lana gaur dela pixkat ba, nola bait. E, argi pixkat jartzeak guki ikusten ditugun e, elkarlanerako arloak zeinzuk diranez, Finkatzen ba, analisietatik abiatuta. Baino gero egia da e, azken finean agente pribatuak dirala hori nolabait heldu eta aurrera eman behar dutenak ez, eta gure lana pixkat ba, hori, ba, pixkate begiak irikitzea da eta batez ere somatzen dugula ba, ez gerala asko ezagutzen ez, eta bueno, horretan horretan abiltza Mikel Antón Eusko Jaurlaritzatik Europako gaiak eramaten dituen ordezkaria da euroiria zerden galdetu diogu Bueno askenean gukei saiatzen gaiena da Aquitania eta Euskadiren e, arteko e, bueno, ba, lurraldeak bat egite, bueno, bat egite eta er, pentsate no e, sozio ekonomiko ematea, es e, bestean Bizkar ematen ari diren lurralde biri ba bueno ba ematea da gure helburu eta eta beste e, beste Gitarren e, artean zortzea ba, sareak e, ba, lankidetza eta bentzat, bueno, bideo horretatik harremanak ez dutzea eta pentzate baita garapen ekonomiko bat lortzea horira gutxibarroera gure ingurua gero hortik bueno, beste datz batzuk egon daitezke eta beste zehaztasunik eta ere baina bueno, hori da gutxi arabera. Biartean e, izan daiteke lanaren fruitoetariko bat gaur egun ari dena lan horretan. Nik gustatzen biartean bere esparruan, hau da ekonomia merkataritzan eta bar dela heredu bat. Eskanean hori da bat egindako eh bueno, ba, bai Donostia eta bai Bayonako gabaren arteko E, nolabaiteko e, lankidetza, lankidetza organo bat, eta horreken ikuste dut, e, kutsalera bueno, ordezkatzen duela e, beste arlo batzuetan ben, nahi genukena. Hau da, bi harteko aktoreak e, bueno, ba, ba, ados jartzea eta bentsatik garatzea politikak e, bueno, ba, nolabaiteko bat rinkotasun hori lortzeko. Aipatzen denean euro iria eta e, jendeari horrokoran azki hurruti gelditen zaio, Bai, ez esdez daude oso oso argi, esa eskanean e, bon, neko abstractua da eh euro, bueno, abstractua do idearen artean ikusten ditugu libururi e, eta bester ona daiteko eh bueno, ba, batzuk, baina Azkenean gure, gure asmoa da, bai eurubiria, eurubiria azkenean, hiri bueno, ba, batzun arteko proiektu bat, ero ametsa la asmo bat, baina bai ba eurubiria eta beste konsortzio eta beste elkarte batzuk eta bat, ba, bueno, integratzea gure artean eta bentsazte danun artean politikak koherenteak e, garatzea hori da burbat, e, bilatzen da gaena. Bueno, elburu da azkenean, e, koherenteak izatea Europan jartzen dien e, politikekin eta bat. Eta hau azkenean da, e, ngu gazga indiko e, lankidetzaren eredu bat, Ez? Orduan guke hemen zemateta lankidetza proiektu gehiago garatu eta horrek Europako e, ardatzeekin edo helburu nagusiekin bat baldin badatos, nikusteot hori positiboa dela eta gero baita, bueno, nikusteot irekitzen duela bidea, ba bueno, finantzaketa eta lortzeko. E, ere. Hogida, oh, bani Matio Berge Berriz eskualdeko kontsehiaria da. Euskadi akitaniaren, etorkizuneko egoeraren inguruan, galdetu diogo. Loro regioan akiten euskadi eta lor aktuelan entren d'elaborer de, zonplaz por 2014-2020. Bimila amalau, bimila eta plan estrategikoa, osatzen ari da Euskadi Akitania. Realite e un politik entegreo aksion transfrontaliar. Zinez mugaz gaindiko ekintzak burutu nahi ditugu eta horretarako diagnostiko bate egiten ari gara. Existanz de la regioa nivou european. Uh, nuvulon donen politik transfrontaliara, e por zoifok zoa reapropriea gauzatu nahi ditugu, eta gure lana herritarrek ikusi egin behar dute. Notaman zula mobilitea Mugikortasunari garrantzia ematen diogu bai baitrenbidei dagokienez, eta baita, autobus zerbitzuei dagokienez ere, eta emaitza batzuk ikusten ari dira jada. Ezo publik de transport transfrontaliar egle ensemble desakter. Horrez, gainera garra baitan, zein lan aurrera eramanen duten ere, aipatzen digu Mathieu Bergek. Alors, il faut pas le voir comme un seul transport public, faut le voir comme un réseau. Mm -hmm. Ez da, garraio publiko bakar bat bezala ikusi behar sare baten antzera baizik. ...konekte. Dorsi, deja de trebon rezo de busk ez da irun, de trebon rezo de busk ez da handai. Zerbitzu ainitzen daude jada autobusei begirakoak eta onak adibidez irunen eta hendaian handaudenak baina elkarren arteko saretzea besterik ez da eskaz. Za ziren premio poen. Purskia du Ferroviér al uh, horizon donc, 2016, L'ensemble de trens TER de la region Anquitaiten devrearri ongar euh, dio. Eta tren zerbitzuei dagokienez bimilaaseigarren urterako zen c FNT zerbitzuak irungo renfe tren geltokira iritsi beharko lukete. Gisa berean ba, topoarekin ere kombinatu eta elkarre erlazionatu beharko luke, teg sareak 2000 eta hamasi garren urterako. Baion, Bordeaux, dak, bai trabai, uh, eta irugarren uh, trenbide sareari esker, ba are gehiago zabalduko da, baiona bordale eta donosti harteko sarea. Beraz, ala eusko jaurlaritzarekin batera lan handia eginean dugu. Le traîner de côté la frontière. Aui sanda beraz goize honetako klusterren topaketak endaian iragandako topaketak eh, eman duena